Буланий стояв поруч, міг торкнутися коня рукою, а кибитка губилася в далечині. Все було так, як насправді, в степу, не плоско, як на карбуванні. Серце обірвалося вагала, тремтячою рукою торкнувся на мальованої кибитки і зрозумів, що він нарешті хоч трохи осягнув величезний секрет малювання, нерозгаданий навіть греками. Сидів і дивився на малюнок, не в силах повірити, що це створено ним. І саме в цей час Савія покликала його. Відгукнувся неохоче навіть, роздратовано, але почувши, що зі степу прискакав вовран, виліз із свого затишного куточка. Переможна усмішка грала на обличчі пастуха. Я гав збагнув, що той даремно не витрачав часу. Ти вистежив їх запитаний терплячі, одразу забувши про малюнок і про чудесний закон, відкритий ним. Так, нахилив голову Вовран. «Хто?» «Їх двоє, і не чужинці. Хто саме?» А Гал аж притупнув ногою одне терпіння. Їхні коні стояли в кінці вибалка. Вони хотіли непомітно втекти, але ніхто в степу не може сховатись від Воврана. Так погодився Гал, Пастух мусить бачити все. Вони зробили величезний гак, приснив Вовран, а я не міг наблизитись до них. Не бачив їхніх облич, але помітив, куди їдуть, і запам'ятав їхніх коней. Вони подалися до Соратового Тирова і розмовляли з самим Соратом. Агал одразу згадав непризний погляд довгобородого скіфа на помпезній учті, влаштованій скіпуром. «Также Сарат! Але що Саратові треба від нього? Чого вони не поділили?» Агал наблизився до Воврана, той стояв з піднятою головою і не відводив погляду. «Я беру тебе до себе», – мов Агал, і одразу побачив, як трохи затремтіли куточки вусту пастуха. Повільно опустився на коліна, торкнувшись пучками землі, і пообіцяв, дивлячись віддано. «Ти не пошкодуєш!» «Дарую тобі десять кобилиць і три десятки баранів!» «Ти щедрий, мій господарю!» «Нікому не кажи про те, що сталося!» «Так нікому!» — повторив Вовран. Витягнув із гайдака дві стріли, подава Галові. «Я підібрав їх біля барака. Гал схопив стріли нетерпляче, цікава, яка з них ледь не зачепила його». «Смерть, щоб просвістіла поруч!» Звичайні стріли із спежевими наконечниками, безіменні стріли, яких тисячі. Агав передав їх Савії. «Заховай», – наказав, – «нехай полежать». Він відпустив Оврана і знову приліг у затинку. Малюнок уже не тішив його. Першим порухом було податись до Скіпура і розповісти про все але розміркувавши, полишив цю думку. Які докази в нього? вран з його розповіддю. Саак скаже, що брудний пастух помилився, та й кому вірити, чи пастухові. Єдиний доказ – стріли. Але ж він сам уже визначив, що таких стріл тисячі. Замислившися, Гал не помітив, як на килимок поруч нього опустилася Савія. Притулилася, та Гал не був у настрої і відсторонився. Наш Савія мовила таке, що він введь не підскочив на кивинку. Я знаю, чому саме Сарат послав своїх людей стріляти в тебе. І мовчиш, бачиш ні. То чому ж? Сарат хотів, щоб Скіпур віддав мене за його сина. Гал зневажливо посміхнувся. Колись він бачив Саратового сина, хлопець одного віку з ним, але мало не Саратова копія, низенький, кривоногий, погрядний, круглолицей, обличчя завжди у Леслову усміхнене і лиснюче від поту. «Тебе такі жабі?» запитав недовірливо. «Так, жабі!» скривила губи Савія. Гал скочив на ноги. Стояв, випнувши груди, високий стрункий мускулястий, і голосно реготав, зневаги і зверхністю були в цьому реготі. Нараз подумав, але ж Сорат має незліченні табуни, і його влада мала не царська. І все ж не царська вирішив з полегшенням. Але на сьогоднішній випадок треба зважити й стріли, що лежать на землі. Перша пересторога. «Нікому жодного слова», – наказав Савії. «Так, поки треба затаїтися. Нехай Сарат гадає, що ніхто нічого не знає. Нарешті настане час, і він поплатиться за свою підступність».